Doina mântuirii. Doamne, Arhereul cel ceresc, te iubim fiindcă sfintele tale taine în biserica ta din sufletele noastre ai adus. Doamne mântuitorule, te iubim fiindcă pacea ta și darurile Duhului Sfânt în bradul sufletului nostru ai pus. Doamne, Domn al Milei, te iubim Fiindcă mâna milei tale, din mâna vrăjmașilor, ne-a scos și din căderea noastră în urcușul spre cer ne-a întors. Doamne, domn al Biruinței, te iubim fiindcă tu crucea Biruinței pentru neamul nostru ai luat. Doamne, conducătorul iubit, te iubim fiindcă iscusința, armele, tăria, Curajul Tău în luptă ne-ai dat. Doamne, apărătorul cel tare, Te iubim fiindcă sub scutul Tău, Războiul cu trupul, Lumea și demonii l-am purtat. Doamne, învățătorule, Te iubim fiindcă sensul semnelor și cuvintelor Cel adânc ne-ai descoperit. Doamne, creatorule, te iubim fiindcă tu, din iubire, ne-ai plămădit și cu noi, ca un părinte, ai pătimit. Doamne, Salvatorul Lumii, te iubim fiindcă din noroiul patimilor, sufletele ni le-ai luat și cu sângele tău le-ai spălat. Doamne, a toți te iubim fiindcă, prin neîntreruptă jertfă a ta, Ții lumea, iar în noi gânduri ferbințe a aprins ca să facem cu râvnă slurba Ta. Lacrima pentru râvna cea sfântă Doamne, dăruiește-ne roa lacrimilor, care râvna cea sfântă în noi s-o poată semăna și cuvântul Tău, Bine, slugă vrednică și credincioasă, să ne aducă porunca ta, intră într-o bucuria stăpânului tău și să ne scape de o sânda cea grea.